Basme în limba română Nebunul Jack Oh, prințesă, am să călăresc toți ca singuri! singur. Oh, wow, sunt atât de încântată. Dar de ce ar vrea un prinț care călărește să se însoare cu mine? Pai, um, tu ești prințesă. Toate bijuteriile, palatul ăsta Averea asta vor fi ale tale, nu-i așa? L-am rugat să nu spună asta. Oh, ce romantic! Și da, prințesa mea, îți cer mâna în căsătorie. <laughs> Doar mâna? Asta înseamnă că restul poate rămâne singur? Absolut! A, poftim? A, prințesă? Asta e momentul în care spui da! Asta e momentul în care îmi auzi vocea melodioasă spunând... Nu! Nu! Stai puțin! Nu! Oh, Hazel! Tu ești fica regelui! Poți doar să spui că sunt fica ta, tată! E așa de ușor de reținut! Ah, nu mai știu ce să mă fac cu tine! Trebuie să te măriți cu cineva! Ai întâlnit atât de mulți tineri nobili! Oh, tată! Nu vreau să mă mărit cu cineva care vrea să se însoare cu coroana! Vreau să mă mărit cu cineva care vrea să se însoare cu mine! Care mă place așa cum sunt! Care mă face să râd! M-am săturat să-ți urmezi regulile! Reguli pentru căsnicie, pentru ieșit în oraș, pentru vorbit, pentru șezut... Aaaa! Dar așa trebuie să fie prințesele! Și asta nu e tot! Nobilii ăștia tineri pe care i aduci aici sunt așa prețioși! Eu vreau pe cineva care e simplu și onest! Care e nevinovat ca un copil! Un suflet curat! Și cel mai important, căruia nu îi este rușine să fie el însuși! Aici mă simt captivă, tată! Vreau pe cineva care e amuzant! Și care mă face să dansez Oh, atunci va trebui să-ți caut un clovn Ah, domnule Duncan Chemați următorul pretendent Să vedem uh, uh, uh, Scuzele mele, Maria, Dar asta a fost Prințesa a văzut toți pețitorii Poftim? Cum se poate! Păi, și eu mă întreb la fel, Maria ta. Până la urmă, primește pețitor de peste o lună. Oh, <laughs> mi-a plăcut umorul tău de data asta, Duncan. Oh, oh, oh. e plăcerea mea, prințesă. Uh, ai vrea să auzi o glumă? Sunt un tip uh, destul de amuzant. Uh, cum? Uh, oh, nu, nu. Să, să ne concentrăm pe problema principală. Pe cine mai chemăm noi acum dacă toți pețitorii au fost respinși? Mi e, mi-e teama că poziția rămâne liberă pentru A, civili. Oh, vai de mine. Ce mai trebuie să se întâmple acum? Bine atunci, Duncan, asta e civili. <coughs> Atențiune! Prințesa a respins toți pesitorii nobili. Acum a venit momentul pentru civilii să vină la palat să dea testul ei înșiși. Mențiune! Doar celor educați și bine crescuți li se va permite accesul pe poartă. Mâine, prințesa își va alege soțul. Următorul oraș, vă rog! Ați auzit asta? Asta e un moment magic! Imaginați-vă averea pe care o vom avea dacă prințesa îl alege pe unul dintre voi. Amândoi fiii mei sunt educați și bine crescuți de către nimeni altul decât mine. Oh, sigur că da, tată! Educația ai spus! Cunosc legile contabilității și cu ochii închiși. Iar eu știu latină, așa cum știu uh, orice altă limbă. Eu știu și săcos. Sensibil și arătos, ține cont! Oh, absolut! Amândoi, fiii mei, sunt chipeși fără îndoială. Hai să vă pregătim! Până mâine seară, unul dintre voi sigur va fi soțul prințesei! Ui! Dumă pe lună! Ah! Poate nu m-a înțeles! Pe lună am spus! Dar e distractiv și așa. Nicion <laughs> apoi. Oh, băieții mei frumoși. Mergeți să luați prințesa. Da, tată. Haide, Eric. Oh, costumul meu. Oh, am să-ți dau o lecție pentru asta. Oh, unde se duc frații mei? Ceva special? Mă bucur că ai observat! Arat de parcă m-aș fi îmbrăcat pentru ceva special, nu? Ha, ha Nu! Întreb pentru că părul tău arată haios! Am oh, stricat costumul! Vom întârzia la palat! Oh! Oh! De ce la palat? spune -mi. Jack, dă-ne drumul! Nu vrem să ne stricăm ziua asta din cauza ta! Nu! Îi spuneți-mi Haide, sunt fratele vostru, nu-i așa? Aoleu, da ești De asta trebuie să renunți și să-i lași pe frații tăi să câștige inima prințesei Își alege soțul astăzi Dă-te jos acum Fiu, Hai să mergem Meric Rămas bun, băieți. O, tată, lasă-mă și pe mine să merg Te rog te rog Pentru ce? Să câștig inima prințesei Lasă-mă să o câștig eu Lasă-mă să o câștig eu E o metaforă, tontule Nu trebuie efectiv să-i câștigi inima Ea trebuie să te aleagă Dar o să mă aleagă Nu tu spui mereu că trebuie să mă liniștesc, nu? Mental mă refeream Te rog, tată, lasă-mă să merg Ah, fie, dar dă-te jos de pe picioarele mele De chance, crezi că ar trebui să încep să cos când intru în palat? Nu, frate, ăsta e asul din mânecata. Nu-ți arăta toate secretele chiar de la început Începe cu legile contabilității Asta o va impresiona bună! Oh, un fruct, exact ce-mi trebuie Oh, am văzut că ai învățat să-ți pregătești singur cina, frate! Bravo! Oh, ce amuzanți sunteți! Nu, no, nu, no. asta e pentru viitoarea mea soție, Prințesa! Poftim, poftim! Tu vii la palat? Oh, bineînțeles! Acolo locuiește prințesa! nu e așa? Și asta vrei să îi dai? Un fruct putred? Păi, nu e frumos să merg la palat cu mâna goală? Uh, da! Un fruct putred ar fi un cadou minunat! Tu faci exact ce trebuie! Haide, frate, să nu întârziem! Fraților, ia uitați ce am găsit! Oh! Uh. Dar fi puțin creier Un pantof Și ce ai de gând să faci cu asta? Păi, nu știi niciodată Poate îmi trebuie la ceva O, da, prințesa ar putea avea nevoie de un pantof rupt totuși În caz că și îi pierde pe cei noi nouți și scumpi Ai auzit asta? La asta nu m-am gândit Ia așa deștept dar nu pentru mult. Am să mai caut ceva. Fraților, uitați ce am eu! Oh, nu iar! Oh, nu iar! Uitați! Da, ține chestia aia dezgustătoare departe de mine! Noroi? Noroi? Ce e în capul tău? Păi, nu știi niciodată. Poate îmi trebuie la ceva! Oh! Hai să mergem, frate! Înainte să ne vadă cineva cu el! Oh! atunci ne întrecem! Ah. O, oh, vai! Uită-te la asta! Stai pe loc! Ce? Sunt educat! Ah, ah, ai pantofii murdari! Poți să pleci! Următorul! La... <gântu -mă> Perfect! Acum, spune-mi, de ce crezi tu că ești potrivit să-mi fii soț? Eu sunt bărbat, iar uh, tu ești femeie! Oh, ce bine că mi-ai lămurit asta! Mă gândeam să-mi las barba să crească în curând! <laughs> Și? Asta e? Avera nu te-ar interesa, nu-i așa? Oh, dar ce e un rege fără avere? Adică, tatăl tău va muri într-o zi, Nu? Poftim? Pleacă imediat! O, oh, nu! Tată, nu vrei să știi ce părere am despre el? Uh, da, sigur! Ce părere ai despre el? Nu! No! Nu! Ce? Nu! E necesar? Oricine e refuzat se duce pe rămân jos! Urmează maestrul Hans Hemingway Printre multele sale talente, vorbește limba latină. Foarte bine! Poți-mi să spui o poezie în latină? A, a, a, a... Păi, eu nu vorbesc latina ca maestrul Hans aici de față, dar bănuiesc că asta nu e latină, nu-i așa? Păi, să nu. Vorbești și altă limbă străină? A, da, da, da, da, da. da. Oh, bla, bla, bla, bla. Ce romantic! Paznici! Următorul! Nu! Nu! Ego-meu un ire ad minigo! Ce a spus? Asta a fost o poezie? A, prințesă? A spus că urmează să facă pe el. Uh, aruncați la afară în clipa asta! Nu, nu, nu, nu! Părul meu, costumul meu! Nu! Oh, M-am plictisit! Pot să merg la o plimbare? Uh, nu, draga mea. Mai sunt atât de mulți care așteaptă. Următorul... Următorul e maestrul Eric Hemingway. E fratele maestrului Hans Hemingway și se pricepe la legile contabilității. Ah, uh, oh, uh, legile... Legile contabilității. E important să ținem contabilitatea. Um... Ce? Ah, M-am plictisit deja! Următorul! Nu stai, nu știu să not. Dar știu să cos. Lasă-mă să cos. Măcar dați-mi o plută! Asta e crimă! O oh, mai taci! Apa nu e atât de adâncă! <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> Stai! <laughs> Stai, capră prostuță! Ui! Oh, bună, frate! Ce faci aici? Nu trebuia să... Jack, ajută-mă! Ce se întâmplă aici? Paznici, prinde-ți-i! Oh, scuze, frate! Trebuie să plec! Stai, Jack, nu! Paznici, prinde ți -i! Nu! Tu cine ești? Oh, salut! Eu sunt Jack! Ai o rochie așa frumoasă! Cine a conceput-o? Ai vrea să dansezi cu mine, domniță? Oh, absolut! Oh, mă distrez atât de bine! E grozav! Vai de mine! Cine ești tu? Ești din palat în clipa asta! Nu! Stai, tată! Am ceva de spus! Eu am făcut alegerea! Mă voi căsători cu el! A, da! Nu! Ești frumoasă, dar eu am venit să o văd pe prințesă! Îmi pare foarte, foarte rău! Uite-te în jur! Cine crezi că sunt? Oh, tu ești prințesa! M-am îndrăgostit de prințesă! Ca să vezi! <laughs> da, ca să vezi! Oh, voi regreta asta! Ah, ei bine, slujitori! Pregătiți-vă pentru nuntă! Fica mea și-a ales în sfârșit soțul! Ai înțeles asta, Hans? Ca să vezi! A fost foarte cinstit de fapt noi mereu am crezut că Jack e un nebun. Păi și nu e? Nu-i așa? Poate e nebun pentru noi, dar asta nu înseamnă că e nebun pentru toată lumea. Toți ceilalți se uită la noi diferit. Se numește percepție, frate. Lui Jack nu i-a fost niciodată rușine de el însuși. Așa e cel mai bine. Îți spun eu. Când ne iubim pe noi înșine... Învățăm, în sfârșit, să trăim. Ha! Hai să ieșim din apă. O să răcesc.